20. fejezet Kendra és Steve Nicholson az utóbbi 200 kilométeren nem szólt egymáshoz. Steve ötlete volt, hogy Disneylandlön megállás nélkül hajtsanak haza, a maratoni autózással ugyanis nem csak a többnapos visszaút szenvedésétől szabadulnának meg, hanem a gyerekek örökös nyafogásától is. 13 évszülőként eltöltött év után is meglepte, milyen kibírhatatlanok tudnak lenni a kölkök egy 18 órás óta alatt.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 és ha bár tudta, hogy az egész utazásból Kendra az elkövetkező öt évben csak a hazautra fog emlékezni, eltökélte, hogy megállás nélkül hazamennek, és az Istenre meg is teszik, ha beletöklenek is. Aztán, ahogy a tél, erőt, tél utánba fordult, és a nyomasztó éjszakai út emléke halványulni kezdett, Steve érezte, hogy a kettő közti feszültség is oltódik kissé. Most, amikor már csak néhány kilométerre voltak otthonuktól, Kendra egészen fel fog engedni.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 Egy pillanattal később már rájött, de Kendra szólalt meg helyette. Hol a kocsi? Kiáltott fel, levegő után kapkodva. Harry Topkins járő karcóráján a másodperceket számolta. Tíz óráig még egy perc volt hátrán, aztán még négy órát kell végig szenvednie a nagy a való találkozójáig,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 de közben lázsosan járt az agya, hogy vajon mit tudhatnak a zsarok. – Azt vagyok, mit akar? – Néhány kérdészetet szeretnék feltenni önnek. Miért volt előnöm? Mark nehézkesen felemelte jobb karját, tolz mozdulata olyan volt, mint a pohárköszöntőt imitálna. – Úgy nézek ki, mint aki nagyon tud futkosni? Henry rögtön sejtette, hogy Marknak valami titkolni valója van. Talán éppen néthent folytatja. Talán tévedtem, ismerte el,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 Mondom, kórházban voltam, nem holmi, erdei adóban, hát hogy ne tudnék róla. Mark kérten rá ezt, mit mit feltételez és ez kellemesen érintette mint egy marék csillapító. Azt hiszi, hogy néten itt van nálam? Miért? Azt kéne hinnem, mondta össze Harry a szemöldökét? Mark hátrajtette a fejét, és őszinte derűvel hangosan nevetett. Nem, ha bármit is tud a nétenről, és róla nézze biztosul. Tomkins, mondta Hegri. Tomkins, igen persze. Lássen néztem a kavártyán lévő bilétára. Nézze biztos úr, az unokaöccsémmel még rühelyjük egymást. Elküldte minden sőt, egyenesen kértem, hogy csukják le főleg azért, hogy megszabaduljak tőle. Ide jönne néten legutoljára. Üdítő végre a változatosság kedvéért elmondani a teljes igazságot, gondoltam arra. és nyugodjon meg, tette hozzá. Ha néten mégis felbukkanna, azt fogja kívánni, bár meg se tette volna. Ahogy beszélgettek, Harry az ajtó felé arasztolt. Akkor talán nincs kifogása az ellen, hogy körülnézek a debent egy kicsit, ugye? Ami azt illeti, van, mondta Mark külvesen, miközben a szétvelt tévé átvélant az agyán, és Isten tudja, miket hagyott még hátra a lakásban. Nagyon is kifogásom. Harry úgy merett rá, mintha ilyet még soha senki nem mondott volna neki.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 Voltam pár évet börtönben, amíg benn voltam a sitten, el kellett viselnem a maga fajta segfelyeket, akik szétkutatták a valagom is, és bármikor, amikor csak kedők szatjant rá éjjel volt nappal, bárhol benézhettek. De időközben visszatértem a világba, és most magának is követnékel kell a játékszabályokat. Erdély plöffölésen élt póker játékos módjára mosolyodott el. Hmm, jól van, Béli. felejte, elindult vissza a kocsiához.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 Itt csupán egy kocsi van. Ha lezuhant az emelőről, kihelyezte újra üzemkész állapotba, hogy kórházba mehessen vele. Nem kétséges, Marbérinek van valami a fülemögött. Bármi volt is az, valahogy összefüggésben kellett lennie a sérülésével. Heri ismét az órájára pillantott, és megkönnyebbülve látta, hogy pályafutásából még három és fél óra hátra van. Úgy döntött, hogy a maradék idejét a kórházban fogja eltölteni. Talán valamelyik baleseti sebészt tud valami hasznosat mondani. Michael volt az első nyomozó, aki Nikolszemék házába érkezett egy helyi tévéjállomás közvetítő kocsia mögött. Szélsebesen jár a hír, gondolta. Szomszédok és mindenféle nézelődők, főleg gyerekek az anyukkal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 Jó napot, borzott zászós, mondta, ahogy köszönetett, épp Az ajtónál posztoló rendőrt büszkeséggel töltött el, hogy felismerték. Amint látja, mondta masajokból, két műszakban egyszerre, kell a pénzt, szeretnék egy kis hajót venni. Maren vállom velegette. Hajót? Hát nem hallotta, hogy a hajó tulajdonos életében csak két boldog nap van? hogy? Az a nap, amikor megveszi, és az, amikor eladja. Bolszacs már vagy századszor hallotta ezt, de mégis nevetett, miközben odébált, hogy Warren beengedje a ház hatalmas hajába, s közben megjegyezte. Jó kis ház, mi? Megkiszem azt, hagyta rá Warren. Na és miből gondolják, hogy a béli gyerek volt itt? Örülnék, ha azt mondhatnám, hogy kiváló detektív munka alapján jöttünk rá főhadnagy, a Bolszacs jó indulatúan, amint bevezett a majd közt a halba. De rögtön nyilvánvaló volt a dolog. Ezzel kinyitotta a hűtőszoba ajtaját, ahol véres ruháig a földre dobálva hagyta. Varen elnevette magát. Hát úgy tűnik, többféle szintje van a deduktív következtetésnek, igaza. -e? Elvitt valamit? Igen, uram. Elvitte az egyik Nikolszon gyerek néhány ruháját, telejette magát a hűtőszekrényükkel, aztán elhajtott a BMW-jükkel. Varen felhúzta szemöldökét. A BMW-jükkel? Stílusos a kölyök. Nem is gondoltam volna, hogy kocsiban lép meg. Mit gondol, hogyan juthatott át az utakat állgon? Gondolkodott hangon. Van itt még valami, mondta Borzac, és egy vonalas jegyzett papírt nyújtott át. Az írás gyerek kézírása volt. Csak nem üzenetet hagyott? kérdezte Varán hitetlenkedve. Nem került 15 másodpercébe a levél elolvasása. A lézzangyalát mondta, mikor befejezte. Biztos, hogy ez nem valami elterelő hat művelet? Ellenőriztük az adatokat? Borzacs bónított. Amennyire meg tudtuk állapítani, igazat mond. A történelem legúdvaliasabb betörője. Valen újra elolvasta a jegyzetpapírt és megrázta a fejét. Hol a család? Kérdezte felnézve. Borzacs a bejárati ojton keresztül az utca felé mutatott. Úgy látom, éppen most válnak híressé. Varen pillantásak követte az olját. A járda melletti időközben időkezben sajtókonferenciává alakult át. Varen érkezése óta még két év és közötti tőkocsi be. Adóbevőik az égben nyújra várták, hogy megkezdjék a jelek továbbítását. A járta szegénél négyen álltak, két felnőtt és két gyerek, háttal az épületnek.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 Mary Tompkins rendőrautójával beárt a kórház számokra fenntartott parkolójába, és látta, hogy a parkoló viszonylag üres. Ha szerencséje van, itt talán rögtön beszélhet valakivel. Hogy lerövidítse útját, egyenesen a mentőautók bejáratán ment keresztül, útválésan a beérkező sérülteket sürgősség szerint osztályozó nővére mosolygott, majd beintott a baleseti osztályra. Igaza volt. Az ágyaknak körülbelül csak a fele volt foglalt. Főként idősebbek feküdtek bennük, olyan öregek, akiknek heri gyakorlatlan szeme inkább házi orvosra, semmit baleseti szobára volt szükségük. Megállt a felvételi pultán, ahol egy ijesztően fiatal orvossegély éppen papírmunkájával volt elfoglalva. Elnézést félbe Harry. A fiatal ember feltartotta egy ujját és befejezte a bekezdést, amit éppen élt. Végül felnézett. Segíthetek? Igen, beszélni szeretnék az orvossal, aki tegnap egy Mark Bérli nevű beteget kezelt. Bajban van. A segédorvos orvos lelkesedése még fiatalabbnak mutatta. Egyelőre nem tudtam, ezért kell beszélnem a doktorral. Az orvos a mennyezetre nézve kutatott az emlékezetében. Szinte látni lehetett, amit a rajzínbéli villanyköltek ki a fején fölött. Kiss volt, ugye? Akkor doktor béke lesz az. Tehát béke, ismeri! őt mindenki ismeri, mondta meg a vállát Tompkins. Tudja, is a rengeteg ügyet hozunk maguknak. Ráadásul pár hónapja egymás ellen játszottunk Taddal egy teniszmeccsen. Ki nyert? Ne kérdezze, mondta Harry, és elfordult a pultól. Tadd az ambuláns kezelő végében tartózkodott, ahol éppen egy sürgős esetet látott el, valakinek a felszakadt fejbőrét varta össze. Hello, doktor köszöntette Harry felé közeledve. Tad felnézett a munkájából, és elmosolyodott. Nocsak, a Braddock megyeiek büszkesége! A beteg, egy úszónat rágos rác, megpróbált felnézni, de Tad keze szeriden a helyén tartotta. Sajnálom, Harry, az összes fánk elfogyott. Harry leintette. Ezért hozott ide a kötözőbe, érdeklődött Tad munkájához? Néhány kérdést szeretnék feltenni. Hivatalos ügyben? Igen. Rendben, még néhány öltés Mr. Tyleren, és már is jövök. Nem baj, ha nézem, kérdezte Harry. Nem úgy, mint a legtöbb kollégája, akik nem bírták a kórházi jeleneteket, Harryt lenyűgözték az orvosi procedúrák. Talán itt majd alkalmaznak, miután Majka elbocsát elbacsáknad él gondolta. Hát ez nem tőlem függ, mondhatad. A betegem el az ügyet. Tyler, nem bánhat a barátom Harry, nézi, ahogy összeraklak? Ki? kérdezte Tyler, aki másodszorra már nem próbál meg felnézni. Ekkus, egy jó nagy pisztolyal! Ha engedem, hogy nézze, megígéri, hogy kiveszi az ügyiratokból, az iktatóból, a legközelebb gyorsajtok, hogy átmegyek a pirosan? Tad elnevette magát. Harry, Harry is nevetett. Hol laksz, Tyler? Oké, okay, nem probléma, ígérte Harry. Fairfield az ő területéhez képest a megye másik végében volt. Rendben, mondta Tyler. Hát csak nézem. Harry jó közel ment, hogy jól lásson. A fiú tarkolján egy négyzet alakú területet kapaszra nyíltak, és itt láthatóvá vált egy körülbelül 12 centis vigyorgó pafára emlékeztető felszakadás. Ahogy Harry látta, már félig össze volt varva. Mi történt? Kérdezte a zsaru. Tatt Tylernek esélyt sem adva válaszolt. Tyler csak egy parányival csinál jobb hátraszaltókat az ufródeszkáról, mint ahogy te tenniszhezel. Tíz perc és jó néhány öltés után Tad kész is lett. Azt tanácsolta a fiúnak, hogy szedjen fájdalmcsilapítót, továbbá antibiotikumokat, amelyeket felért neki, és hogy maradjon távol a víztől legalább két hétig, amíg gyógyul a sebb. a traumatológiai orvosi szabályának magányába vonultak vissza. Mi történt? Tegnap kezeltél egy bizonyos marpélit, érdekültött a rendőr, eltört a keze. Hát, az el. Erősítette meg Tad, miközben láthatóan nyugtalanná vált. Heldé.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 Sajnálom, Harry, nem lehetek a segítségetre. A betegekkel folytatott beszélgetéseim bizalmasak. Tudom, tudom, mondta Harry kiszté lehangoltam. De légy szíves, tegyél velem kivételt. A szakmai pályafutásom múlhat rajta. Csak meg akarom osztani veled a véleményemet. Ha egyet értesz, nem mondasz semmit. Ha nem értesz egyet, köhint tesz. Amikor végeztünk, megesküszünk, hogy semmiféle információt nem adtál át nekem. Rendben?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 Ha egyszer őszintén tagadhatja, hogy információt szolgáltatott, nem haszhatnak fel ellen a vádat. Ráadásul kevésbé volt ez etikus, mint hagyni egy ilyen az utcán kóborolni, csak hogy a saját érdekeit védje. Nagyon figyelmesen fogalmazta meg válaszát harry Ebbe Ebbe sohasem mennék bele. Válaszoltat ad, de pillantása egészen másról árulkodott. 5 másodperc lefogása alatt Harry arc először elutasítást, adt zavart,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 Nézd, Harry, várj rám a rendelőben, mondta: Add bocsánat, kérően, és kinyitotta az orvosi szoba ajtaját. Érdekes elméleteit vannak, csak oszd meg velem őket bár bármikor. Ezzel visszatért a munkájához, Harry pedig magára hagyta a teljes zavarodottságával.